hinë me neve në dërse në sotit ati i falem në rot qka ka në qila edhe në tok i ka ceknë kura një kerim di koha kura një kerim i ja aprecis shumë a i mu për ataj është mrekulie pashteron a i mu për ataj është liberi cilik me bal hapën thojim, gjithmon për shdo koh edhe për shdo vend edhe për shdo popull edhe për shdo gju për shdo mentalitet a i kur nuk shtarë atas njarë ika tak dico eda i kalidh me falemnderimin qi ban kriezata Allahu jelle jalaluhu tason wa lahu lhamdu fi s-samawati wal ard wa ashian wa hina tadhharun kafani ban falemnderim Allahu kushansh nchilla vntok ne bramje eda menjer wa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbahu të thonë suni, subhanë Allah në mbramje, edhe thoni në mëngjes. Më s'ka dhe një mende, e s'ila është bo gati me konstatu dhe me i bo gjikimet e shpejta para neve, me thonë, zare ndrek, s'pas ka nevoj. Mëngjes ka në esaktuar në kurani kerime dhe në mbramje, edhe shtim ndreke katë ditën katë dush maja, pra. Inderuar i gjëmot, kurani kerime është mrekulli e veçantë, A i neve kur ne ka tek mëramjen edhe mëngjesin I ka pasë qëlimet e vetat të dukshme për djetarët Edhe para ta që ndëgjojnë Se Rasullullah i thanë në hadith E, e dunja me lëhuna Ta kjo botë ashe malkuar Ta me lëhunën ma fiha Edhe qka ka në ta ashe malkuar Illa dhikra Allah Ta vetëm se e përmendurit e Allahut Edhe emni ti nuk ashe malkuar Ta rja Rasullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull E kush nuk është halë, edhe qëtër kush, kush nuk është i malkuar, tha, ata që mësojnë, qëtërin edhe ata që shkojnë me mësu, tha, ata s'janë të malkuar. U alimën, u mutaallima, tha mësuë si edhe në zënë si s'janë të malkuar, na i thujmë hojja dhe talebja, a i që mësojnë edhe a i që shkojnë me mësu të a i që din, tha, kështë s'janë të malkuar, tha Rasullalli, sratu selam. Pra, pse në mëngjesë edhe në mëram Pas e thje që e krive veprimin tan gjatë ditës. Ke mbjell apo ke korr? Ke shkruar apo ke lezu diçka? Punët janë ja ke mbjell, ja ke korr në këtë botë, edhe ja ke shkruaj, ja ke lezu. Kto janë punët në këtë botë? Bane fond maram ia vënë stepi an ton dhe i lodhën mirë. Edhe thujë musliman ti thuj, alhamdulillah. O Zot. Ti je për të falem nderoj Je maj miri E umurën vesh Unë thash elhamdulillah në bramje Por në më nxes Në më nxes Thu bismillahirrahmanirrahim Por e filloj me e sel Qekrakun për të cilin kemi folja Po e filloj me e sel Në regull mirë Edhe kjo u kri E qka për s'ka në konë shumë interesant S'pa pas shumë pun Kjo ka në konë Pas ka qenë let me kuptu këta Me thonë elhamdulillah në bramje Bismillahirrahmanirrahim në më nxes Edhe këta i ka Allah për qëllim kurani kërim Realiteta, këta i ka për qëllim Eta është pra A ke marrë dhatën për dore Po, hasë me muë e bismillahirrahmanirrahim Në ora 5 e 1 minuta është mëngjesin kin Thojnë alhamdulillahi, bismillahirrahmanirrahim Edhe punojnë të më ditën në orën 5 e 2 minuta është nja 5 km ma më këndej mëngjesi Ato tjenë thojnë bismillahirrahmanirrahim Kështë të qertë pra mvillin mramjen me një vend në këtë botë, thëjnë alhamdulillah, Allahu gjëlle gjëllalu pas ka përqillim pra që njërzia, në qdo moment të tregon me vepër, se zemra ja e atyre rrasë për Allahun gjëlle gjëllalu vë gjëllë shano. Gja kuja atyve qërkullon për Allahun gjëlle gjëllalu vë. Vepërat e atyve në arën e vetë janë për Allahun. Ato administratorët krinë administratën e vetë në emlën e Allahutë, Gdo ditë dikush e hapë fletën administratës në zyre, e mazë ditën mëramja i qëtërimësus e mbyllë ditarin. Joni e hapë zyre në vetë mëngjes, por në atë sekundë qëtëre ashtë e mbyllë zyre. Joni ka punun zyre në vetë me emanet, qëtëre e ka vellë zyre në ketonë. Joni ashtë në prajë Allahu Gjelle Gjelalu, qëtëre e ka hoqë dreqin. Bej vendë punot mirë, dhe vendin qëtër batë hile. الله جل جلاله لا تاكن bramje dhe mângjesi ne me na tregu se bramje e mângjef as ne çdo moment dikun e un jam ai qi mua ne çdo moment per mua thohet elhamdullilah un jam ole jam masdolti un jam baymove te un kthaj çdo gjo ne çdo moment fa subhanallah walahul hamd qanshil eden tok thoin elhamdullilah Wa a, wa, edhe në tokë ta va ashijen edhe në mëramje va hena të dhihirun edhe në mëngjes po mira a, ka qenë regull që kura një kerimi ta fillon të me mëngjesin e ta mbyllë me mëramjen aje ka hapë me mëramje e mbyllë me mëngjes realiteti ashtë se kjo botë fillon me mëramjen nuk fillon me mëngjesin jeta fillon me mëramjen kjo nota që ka kaluashe kësaj dite kanë thonu le motë vetëm të gjumohja ndryshonë Kan thonë në mot, jo edhe Xhumaan vazdon. Qerulemot kan thonë, edhe Xhumaan vazdon, vetëm një natë. Ashmart ditës kan thonë, nata Arafatit e as mart ditës. Qerat nata kan thonë konsideron, sot as nata e dita as ai nata mesër. Xhumaan ka filluar i ndëruar i Xhumat gjën i chini. Xhumaan ka filluar dhe mas qrirjes fazës të 100 ditës. Për atë Allahu e fillon Kur'anin e Kërim me bramjen. Ka thonë, fa subhanallahi Hina të mësun Thuj subhanallah Kër të zën nëta E pasaj ka thonë Hina të sbihun E në mëram edhe në mëngjes pash të thuj Se qdo gjënë jo fillon në mëramje Nuk fillon në të nëten Rasullallaj thamë një hadis qeter Kër në e tërheki vërejqen Në aspektin edukativ, edukativ Të mbroj qësë tonëve të familjeve tona Tha Mas namazit i shindijës Aj thak shto Ja kër filoj aj Tha mas namazit i shindijës i keni borx obligim katër detira me i bó fa ato janë me imvull fëmitë brenda ata me imvull fëmitë brenda me i shtim fëmitë brenda numër 1 në komentoi ai keta pse fa fa inna lil jinnt intishar wa khatfa fa el jinat popullja as popullvet 99 herë ma ka la ballek se na ma shumse na Ata veprojn si na meshtete, ata veprojn si na polic. Ata kanë njerëz shumë të ndarshëm brenda, un po them njerëz do qendojnë në kodin e ative. Ata kanë në mesën e vet të ndarshmë të ative që janë musliman. Thallani surën Kurani i Kerim e banem në ative, Suratul Jin. Fillon me ajetin quluhu hiya, ilay annahu samaa nafru min al-jin fa qalu inna sami'na quranan 'adaba. Edhe vazdojn kan thon, wa anna minna al-muslimuna wa minna dun zalik na'im do musliman dosjebi ato i kanë hajnë atë e vatë sa Rasulullah s.a.s. pra e djinët masi që njësë gjithën sa smitë e jom i kidnë pojnë sa inna l'il djinnin të sharën wa, wa khatfa sa i jav kidnë pojnë fmit jav sulmojnë fmit ndë gjënë mirë, jav sulmojnë grat ndë gjënë mirë, jav sulmojnë grat jav sulmojnë grat sul sul sul sa ato i bojnë gabimët e mëritojnë për me insulmu ato se ato nuk dojnë me kuptu se kërësoj e jo hëgja në përmeta ajeteve të kurani kerim në surët unë nërë edhe në surët unë ahzab e në surët unë nisa në kurani kerim se në të shpiku ka grue flokët e shplume s'ka me laike ati ku s'ka me laike ka sheitan ati ka e gjinë ato mëritojnë me insulmu shejtoni e pastaj së nësënëgjojnë vend ato Thoj njerëzit qërë, ato që zdinë këtë fe, ato që i këtë fe, nuk e njofinë, thojnë, hamrati, kua be shkenca, a ka vërtetu be shkenca këta, jo, e ta ne mendojnë ato kje se sa shë e vërtetu, se shkenca se ka vërtetu, kujtojnë disa njëzë se është për ta besuar ate që shkenca a vërtetonë, kjo e vërteta është e kundër të eksaj, e vërteta është e kundër të eksaj, përshka këse shkenca njëzë, është me miliona kilometra largë fethë, mrapa të orë, mrapa të orë. është të mendojnë atë është ka se dinë. Ndo është ta mështë përdo diku është prej shkendëtarve me morë një shejtane me shtinë laboratori me banalitë. E me i dalë formula të në. Unë përë në tregojnë se tash në kohë në fundit ka dalë, ka dalë shejtani po inë laboratori. Po himë. Deri tash, deri pardjev, deri pardjev, deri në këtë vit Grupët e gjacheve të njërzve janë të njohëra në medicin Njoni e ka gjakun 0, qetri e ka A, njoni e ka B, njoni e ka R, H, D pozitiv, njoni negativ, kështu pra Qëka thot gjemati e, er, i të li vëndë gjami me në dëgju islamin Qëka thot gjemati e, er, për një gjak por te tin gjak Rasullullah sallallahu alaihi wasallam me një hijab, el hijab, gjak i te li mirë, në paltën e çafës, në kosin e çafës, edhe në nën në krijë, në në fundin e krijës, me shisha apo me skadë të thehtë, e kanë në hijab. Sa Rasullallahi kur ka qenë ndar shulala, kur ka qenë natën në miraz, fat ska kam kalu qiell e kanë parë të mbyllave që kanë parë qiellun, as njëm galishut u sku përjet edhe tukësit e poshtë pamporësit ja Muhammed mërë ummet e Kabil Hijama urnoj ummetin tanë ta japin atë gjakun këtu të ato që ka din më jamor Rasullah e praktikoja ta njëherë në vit njëherë në vit qdo vit i vike a i që din të më jamor atë gjakun këtu ja mirke në regu e përzeve këta me grupët e gjakun po ta është vjen, në vjenë në këtë muj që kemi i që 13 ditë u murë Gjaku brej një dorës, një hojës edhe e qoj në analizë i aurë ja nëni këja është Gjaku për të cilin porosit Muhammedi me nëzirë prej të smutit banë analizë urë nëni e ta është Gjaku i marëm prej gjisë dhe prej kratë prej ati personit delë zero kurse Gjaku i marëm prej qafës qetër grupë Gjaku i marëm për një njeri me di grupa Gjaku. A këri pak shtu një njeri, ndokë që kjo grupa e ditë, në thashe ati që ka Rasullullaj thënë, në hadisin e vetë, është shëjtonu, jë gjëri i thibë një edëm me gjëratë dëmë, fa shëjtoni qërkullon një njenin për juve, ashtu si qërkullon Gjaku. Ja kam arruem në një shkenstarit i qëllit shpikis e Evropa e ka ditë që Gjaku rimin i vetë, Ka pas njërë që i ka kur kanë folë seftët përën herë, se gjakën në organizëm hetë janë prej me shpatë në qafë. Gjaki po hetë kamrejna, ku shkojnë ajë? Këto e adhini ku i kanë gjakë? Këto i kanë nga gjinëve tonë, kërë të i thoishtë to ka Romulak, sa të bre, bre, bre, o gjo. Ajë me kone Romulak, që shtajat në atë me zlifë, me kone Romulak, sa ato bananat e Afrikës kishin më rritë e nadë dhe njëherë. Ajë këso tha? Abses po vem z Amerika këtu. Ka ar, pra, po çenka, profesorët e kanë rumullakt po vem, çe po drip këtu po vem. Zara te kanë rumullakt po vem, interesant po vem. In deruar i xhebot. Un poftaj me pa fam. Gratja v Sulmoj. Farasullahi stenihmit brena. Gratja v Sulmoj. Ja v Sulmoj gratë ato doin mendëju fjalën e Allahut e të dhëgarit alayhissalam. Tom falni, une kam obligim me isë gjonat ashtu çish janë për me uhek për të keçës. Ato shkojnë në vendet ku i krim në nevoja të përditës me ka 4 për njëherë. Shejtoni atë e pritë, a i ka të shirë atë punë shumë, a, atë e pritë. E pastaj atë të sëngjojnë qare, atë dhutë me umlidhë njerëzit me ishnoshë. Se kam këtë temë, sotë, për dalë më njëherë për njëherë një atë e masë. Sa 4 obligime i keni, njo një me ishtim fëmjit bërëna. Obligimi ditë, sa, a gliku le buadë, sa mbëllë një dyrëtë. Mbil një dirë që janë do, si jers, po ju njërës, po kanë qefë me i paleje në borë një ju. Mbil një dirë, sa Rasullullah, e mbërë një qelë, pra, si më s'keni kësi. E atëherë në një një një një një një një traktorin, pra. Si më simbil një dirë. Mregull, sa dëtira e të ratë, sa atëful masabih, sa fikë një dritatë. A e bandë të dertën e lamës tonë, mos kalonë minim bitame në e urzu për me jarganë në otën. A e dertën e umetit kështu din të me bati. A i mësus i njërzijës a.s. Këjt e kini me akme, thonë Allahumë salli ala Muhammed, kur ta ndëgjone emrin api. Edhe dëfira e katër, tha, mloni e nëtë. Tha, mloni e nëtë, ushimi që ju kam betë, mloni, se në e thër më njësë u këthanit e a i prapë. Kësto e do në ekonomija Kto ka përrosi? Mos ka dënjyerin do një garë, për çka mund si me hudh një vërrëqe mbi ta, s'ka mundsi me hudh rëqe. Por ndryshe, për një argument i thjellin prapë në 901. Po ksa binate e yolja, këto te te te, te kijo kipësa e xodit. Allahu janle jalali u, u jallashalo. Fa mua me falënderon gjill edhe në tok, edhe në mëngjes edhe në mbrëmje. Mëngjes edhe mbrëmje, edhe kjo na falënder. Edhe kjo do na hamd mi të të regojë njënë se dushmë ishtë i mrejna e në të dushmë i mlu lamë ndush të afikësh dhirë të nëbillësh këta dojnë faliminderim këta janë recept inderuar i gjëmar këta janë recept prej më të diturit recept jete në të cilë recept nuk gabohet në ayetin në nëjnë suratër rum Allahu Jelle Zëlalu thë bismillahirrahmanirrahim ju khrigju lë hajje minë almejjiti wa ju khrigju lë mejjite minë alhajj ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرج فانذر نائب تيما يوناست من دوريت راس الله جل جلاله وجل سعن فانذر تجالين براي تدهكوريت ا تدهكورين براي جاليت فكاتاب الله جل جلاله انذرت تجالين براي تدهكوريت انذر تدهكورين براي تجاليت Qëni i gjall lindë prej nanës gjall, anë kur anë i kerim ka thonë të gjallin prej të vdekurit, kanë thonë shkenstarët, kanë thonë djetarët që miren në medicin, se kur të lindës mirë në atë moment, nëna konsiderohet më e vdekur për ka mundi. Ato këstra i thoi një emën, qëtëri kanë vë, kanë të drejtë në t'i venë emën i thoi, vdekja klinike ato i ka në vuket e mën përndrishe një vdekja po konsiderot për ka dhimbja edhe për ka mundi kur ke linti në në ajote ka qen ma for ative të vorët se këtive që i ka në dhomë pran veti disa njerës kanë thonë me qenë se miza bjenë nërmjet divetlo dhe të fajnë atë ko e nina jo shumë rand për prej dhimtave momenti vështirë Edhe pas taj kanë thonë djetarët islamë Kanë thonë A më një delë të akut kësaja A më në krim me ketë dë një hara Aspë një harë kjo s'krijë Parata është kjo dhere mbyllë Kama Kja është një shembur për e shemburve E në zjerë të gjallin për e dhekurit Po mirë E zogu i pullës kur del për e vojës apit gjallit Dele apit gjallit Qka është a e vojë amrejna? qka ka në ta mrena atyja qitetë është me banora atyja aspitale ka mrenda atyja gidekologi ka atyja ato motra ato kushirike janë mrena të punu për menzir zogin për jashtë prej ka delaj Allahu Gjelle Gjelaluhu sa në Kuran i Kerim unë e indheri të vdekurin për i të gjallit a me ndonë të gjemotin darshem se na këta e lomë me kach jo na këta se lomë me kach si atë mëngjesit anës mramjes edhe këtë përdojmë me që më ndëj pak. Allahun kurani kerim ka thonë, a ke e dëshirë me ditë ti fjallë, kuptimin e fjallës, për kuptimin e të cilit përvujt, me mija shkenstar të adim, të që jo, të pa ato janë mbra pa, se ato besojnë kur ta shofin në vetë, a ju muslimënët, asaj që shkenstarës e arrinë për disa shekuj, ju pikana kurani kerimit i dilni për shkurti, se knena lajmëron Allahu, A kërën jetë, a kërën dëshirë shembul në jetës me ditë, ka thënë po, është sekret i Allahët. E ditët? E patë sa shpejt? Fjala jetë, është sekret i Allahët, është më sheptësi i Allahët. Ska bitisë. Po shembul i pra të asërëmi, e po, këtu më njëherë, mirë më veshë, mesë parën. Ka thënë, Mësëllu lë hajati të dunja kama inë anëzël nahu minë sëmanë fa khtalata bihi në batul ardi thumë ma tarahu musfarran fa tarahu musfarran thumë me e kunu hutaba fa jeta ashtë një pikëshi edhe një tokë një grush dhe e një bim e bimen ta e rritun e gjelbruar mir e dhverdhur në fund e pastaj fri me e merë para veti a jetë kur anon ti zban mu pajtu me kach ti dush me li pala dhe në A i ke pa pëmë të tu a në bërtë të zverdhën e po? Kura në kërimi a për qëllimi ka fletat e plepita, po ti gjithë bitën me nëjtë mi shiqua ato, ato prapë e bojnë vetën. Jo, jo, katon. Me i shiqumë gjestë e pëmëve në të zverdhën në vesht tash, s'na ka therë Allahu atje dhe u kri, katon. Po, po adhe në gjami kërë qëkoj zhumon, ju që jeni ullë në sapat e mra, ma që që qënë në gjestët e verdhë Edhe ju me ju ka zvelë dushkite safat e parë këtonë Po do me pikë hënez Hëmenë ashtu pikë Po do me ranë të tokë Po do me ranë të tokë me të vërtet Një dalim Këtë dushkë duhet me bajt në këra E atë qetërin duhet me s'ka nevoj me bajt Metëm një dalim Po interesantë qitetë kur be dhe atë e më ledhin me fleta Edhe atë e më ledhin me retë Duhet me hek Inderuar i gjemot E ju qenë julë në safat e më ranë pra atje edhe për i shëqoni gjest, gjest e poplit se si janë zverdhër në safat e parë gjabijës e këtër shka u duni me kuptu pra se nësër në më njëzë do të zverdhë në thunë i la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ju jeni në ranë pra për mu zverdhë e me pik tha Allahu gjëlle gjëlenu kjo është jet kjo është jetë mësër banë më rak halase kemi kri me fjallën jet tha mësër banë më rak tha Allahu gjëlle gjëlenu mësër lër Se a i gjesi që i popikën pranverë Me mujt, inderuar, i gjemot Vetëm këta me manën vizun dhe në sotit Dhe së në sotit Unë dalë pijamie i shëndosh Me dhimta të barë këtë mëdheja Po e bajket dërësot Po dalë për i gjamie pa fi e dhimta Vetëm kësaj që do të asom tash Me mund me anu ti një viur funi E me bajt men me marrë me veti Një motë motë dërësit të bajallat A mosë banë marat leta qipiki prej temës sot në tuk e murë farën me veti për me binë bot kur gjonë më së më së bo aje e murë me veti farën për me binë bot prap e ta shtuji të se unë je di e di që je bo hazën me thonë e kuptum kejt kuashem shëfta Allahun kurani kërim tha o hoq o pegamer i zotit ka ndzoj i hoqës Në të ju thujë gjemotit se edhe pak kanë nevojnë me prit për me kuptu. Edhe ditjallë kanë me të për me kuptu kejtë, tha, ua ke dhali ke të kërra gjunë, tha dhe ju kështë të do të binin esër. Edhe ju, do, edhe ju po binin të tokë si a i gjezi i zmarë dhe tashën veshë, edhe ju po piknin të tokë tha, në veti e keni marë atë e që do të binin esër. Se kejtë këtë më kamë, Kejt këtë muzik të madhe të këti rotullit të kësor edhe që e lorë kështu. Të këti të bani pentagramit muzikor të jetës. Kejt këtë anë e banë më tha Allahu për këtët di fjallës. Kejt këtë saltanët. Kejt këtë zhvillim. Gjithë kjo që ka përshiet e s'ka shkash përshifët tha. Ashe lidhëm për që të di fjallën kërani kërim. Ua këtë dhe li këtë të kërra gjunë më tha. Kësht Si ajo që në pranverë tash randë tuk e ti e shkele. Ti po shkele në bitan, po. Përmisa gjestë përve që kanë mëra e kanë mëra ke shkele me kongë bitan. Këtë dita, ku e di jone? Pra qashtë të thuj, ku e di jone? Ato kejti kanë farat me bin modë në pranverë, ato kejti bin. Pra përmisa vorra ke shkele ti dhe ri tashë. Përmisa fjalë të vërteta shkele dhe ri sotë përmisa të vërtetat Allah u kanë shkel me të më sistemi komunist përmisa të vërtetat Allah zil u kanë shkel ideologet edhe konstruktorat komunizmit edhe mos besimit edhe të idees të idees e ide ide ide idealistave që i kanë përhap parullën se Zotës e këzistën vërë nuk ka, azab nuk ka, gjenem nuk ka gjenet nuk ka këj që ka për e shefa është kjo interesanta me kurani kerimin shumë ato kur në thanë kështo po së qerave në bindën u mundur me në bindë së ta kanë bindë kur? u mundur me në bindë se kjo ideja për mos besimin ashtë ideje e re ka bite Karl Morg se a ja, i një Gjermani shumtuar edhe një mzanë se ati Friedrich Engels ip, edhe ma i shumtuar a është transmituna përmet ative dheri Karusia e prej Kasofia e Karumunia e ka Kanaktu edhe ma larkë se të në dherin kumë mërëvesh inderuar i gjemot dashtën me në bindë ato Sa janë Ashpiell Le Karl Marxit, ai e mbjelli ata jo. Karl Marx ishte një ideolog i asaj i cili kishë lëzu disa gjona oj i nderuar i xhebot. Kjo ide nuk ishte pjell e shekullit që kaloi, as e këtij shekulli. Para Koranore. Komunizmi as pjell para koranore, para se zbrit kerimi, po të zbrit Koran i Kerimit, atë as i vetëm. Po si skau, çka u bota? اصاحتاج لليل من ثوروسي 1971 يا يا يا يا يا يا يا بسم الله الرحمن الرحيم الله القرآن الكريم ف بسم الله الرحمن الرحيم وقال ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب ال فنظر ابن الحارث كجندير يكون بقى بركيتو Në darim në lëharis e ka pas emnin A i tha O Muhammed Si tjetë kjo e vërtet Qipo e thut ti E thuj prati Allah I ta ndet në qese guri për i qili E shka fëjshin këto të, të tënë Që tërsen për verë se Ku shka arpit e vorrat Me nga ka zuneve se a gjepë ndon Shka po thonë hoxha Qiki ishtin Shka ka dalim për i këtit atëherit Kur një dalim se ka kifare Mir Shka tha qetërim Një qetër Allahu i zviti kura një kerim A i tha Wa ma hia Illa hayatuna të dunja Tha sa shkje gjënë qëtër përveç se jetë në këtë bot A jetë kur anon Sa shkje gjënë qëtër përveç se një jetë në këtë bot Ne mëllë të wa nahja Sa pënjallëmi e pëvdesim Këto tha Pënjallëmi e pëvdesim Dësot Pëvime përshkojnë Wa ma juhlikuna illa të dëhër po nashkatron qëtërkoq përveq se koha unë se di shka ka, ka qenë komunizmi qëtër përveq se që do fjall koha e bandë vetën koha po nashkatron po po koha e bandë vetën ashtë rallit e dili vetë përëndon vetë linë tise felat a fara as ka nevoj me prek as që ka nevoj me mëndu për të tise kurdisa ta hana rotulot për një muj koha e bandë vetën apo ajo ashtë që kreke aso e ndonë në qëtërkuj se a mbësatë të dvetë, dikun shtije se ata boje dvetër, a mbës të boja koja e bandë dvetër, apo në hëndoras koja për e bandë dvetër ministri u kurta lisa e kërët, zdi që në fukaraja u kurta lisa e krevë me i sëmërami me një fjallë thashka e ndërtova 75 vjetë thashka u prishë për dhe orë a i kishë ndërtu a i duhet me u tërpnu preja sa i prej asaj fjallë, i gjori duhet më të rëpnu, qëka e ndërtova, a ti e ndërtova, a ministri ndërtona, ndërton një dorë në këtë botë, e cilë e ka emnin dorë e mosës, dorë e popullit, a jo ndërton, a i që e ka emnin popull, a i ndërton ta, qëka e ndërtova për di orën, për 75 vite, sa në televizor ta, urënu për di orën, uragani miqë, interesanta prap uragoni që gjithë një ebon prap uragoni e rrëdoj që që të ashtë pra që që paradoksin që që kunder thanje të njërëve që Allah nuk njofin thanë kurani kërim Allahu gjëlle gjëraluhu u a këthiran u a këthiran minë nësi u a këtharuhum u a këtharuhum u a këtharuhum u a këtharuhum u a këtharuhum tha shumita se din tha e ndërtova uragoni e prishi asë që ndërtoj asë që u për asë që u përmenda ishka e prishis e prishis pa unë e ndërtova uragoni e shkatërojnë për di orë zare ju ka ndohë këti di orë shumë Allahun kërani kerim tha kjo është pjesës e epizodës kjo është pjesës kjo është blitës kjo është në inserti epizodës tha ajo e madhja kërë ndohë dhe atë kërani kerim qartë tha aj wada emurus saati illa kalemhin bilbasar Tha asë gjësa është Dita ke ametit përveç se Nje lujt mje e sinit Dior A i këthejmë për një moment Vetëm një moment gjëmatin ton Me 29 maj 6 dhe ishit Dior e 4 sekund Diminuta e 4 sekunda Me të pasgat dior që jo O i ndëruar i gjëmat Na me këta jetë e pasrashim Po frasim qartë që njërzit t'i këthen e të më ndojnë për Allahun edhe madhrin e ti. Para që i ra prej degë, e mori me vete faran për me binë motë. Sa ke investu për qatë? Sa ke dhonë për ata? A ke ndërmenë motë me melë fara dohanë? A i ke varë të lullet ati pojë kam varë? A ke investu për me i formu farat lullet i një senë? Joë. A i ke varë farët e prazë ati në të qardaku? Po i ka varë. A i ke investu për me i regullu atë të tufët ti? A i ke më shtelë atë farët e zezat i mrejnë në shtëpine vetë në atë kalane bukur jo. E të ashtë ti? Qka prit për ative farave? Me në gjallonë një herën pranë vera, po. Allahu gjëllë në gjëlelu për i këtive farave që janë në gjami prit ditën e saktume që me në gjallonë një herën. Për asë gjë qëtër, p Walli ayatihi khalkukum min turabin thumma min thumma antum basharun tantashirun. A dhe hasni siduni pak te para ligashur. Libret niket. Se jeri u aspray majmunit, e majmuni aspray ktie aj prej ati i ndëruar i xemot. Bieri prej skurtit. Ti je musliman. Ti ske vat me u ko me jerdhi qi kan thon njeru aspray majmunit, jo per me vërtetues e aspray majmunit për për me shregullu beshimin e vërtit. Për ta shregullu beshimin e vërtit. K Ki ishte qëlimi, edhe sot da është ato që ka mësojnë atëra, e një prej majmungjive një, prej matë mëlajve të majmungjive një atakumë me një tribun. Edhe, edhe ra fjalla kështu, prej dhaut, prej majmunit, prej dhaut, prej majmunit, prej dhaut, prej majmunit, randë di fjallu njënën përte a kënjohë një ishte shumë e shkurt majmunu prej kuj, majmunu prej kuj ajo ishte shkurt shumë indëruar fashun babën e kam njeri edhe aje ka pas babën njeri edhe babaj gjithi jeme ka pas babën njeri tje ke pas babën njeri a këthejmë të mas pra unë ka babajem, babajem ka babajve të të masë të rinë fund këthejmë unë shka dalë më në funda që dalë edëm e ti shka del mund pun me da këzit e mat e, shka ki me thon shka mund ti du shme thon me i mund pra, a ke dëshirë me të ndodhë jo, jo, pëse po i mëzën qërë të ate që s'ke dëshirë me qen kjo, kjo e s'njesht për ta kuptu po na për këthemi në argumentet kuranore për ta vërtetu ate edhe gjemë të ri të shunat mëzonsat, të shkollave, studentat profesorët mëzusat Shkënstarët akademikët të gjithë të frimzuar duhet të hekin dorë edhe të ahedhin poshtat e nëse mendojnë ato me vdikë, nëse ato mendojnë të Allahu më këthi, e nëse së mendojnë më këthi të Allahu, vorja është diloj i zanë qafirat edhe i zanë muslimanët. Në tudi diloj vorra kanë, këtë du një e pas taj ka gjemnet edhe ka gjemnet, po neve në dhimë bën ata që janë muslimanë, Eta dhe ata mendojnë se ka mundësi edhe ndrishtë me besu. Vetëm me këtë e kemi ne. Fam gjithë ne derës që kanë kaluara 10 vite ose 15 viteve, viteve. asht let me neve. Me ne dashlet të na diskutojmë në bazën e fakteve ose argumenteve të pamohshme. Xhamien ku ne kanë ndërtuar atëherë në vitin 1936 kanë filluar në baza. Baza e parë ka qenë themeli, baza e dytë murnat e tre ta kulmi e katër ta mbuleza ashtë kjo pun regula më hodhë kjo jo kjo ashtë një arsë më hodhë me urdhnu hodhja gjëmatin e vetë këtë gjami po du me hek prej këti vendi me këtë material me ndërtu në vendin qëtër ku fillojnë me prishë a fillojnë të melë prapa të parën fazë dhe bojnë kjeremidët i hekin të jegullat e pas ta i krenin, murin, të melin në regullë Allahu thënë Qurani Kerim Khalaqa kun min turab Jukam kriju prej dhev Pasta i ka thonë prej baltë Fazëa ditë u i dhe dhe Bët baltë Fazëa tretë ka thonë Min falfalin ke alfakhar Prej dhev Prej baltë sësat E nejë të ndil Fazëa katër ka thonë I kan fri un Prej jetës time Ka thonë Allahu Jelle Jelalu Prej jetë ajo të ashë pjesës e jetës allaut për ateti allaut dënë ma shumë prejilve, prej gjithme edhe të ka vequ për e krejesa veqera ka thënë unë këti i kam fli jetë e këti ashtë pjesës e jetës time i ka thënë me lajke me binin sezde këto janë katër faza pa shpirti i fundit kur dithës e shatë ditë kush deli pari a i qikar dhe i fundit qire midët najtë pari shpirti e në shka shëndroshtëme shëndroshtë në balë të fatë e kush mosit prej e kap dit asë sënë shash sënë shash mo e pasë qa fërt sënë shash mo le që i sënë shash po ke pasë që e në trim ke pasë që e në trim e ke po vetën të njërën të në shirti e ke pasë po që ka dhej kësat të sa gujën zguzën me qil s'ka me qil gujën ingrati e ingrat e i ngratë mbit ngratët sari me pula ka pas qenë ngratë kur haske për koridori qizë më t'i banishin krap i ka pas të ringu me kam gjindor haske për, për so kaku haske për koridori me mer mer i zritke koridori i të merun me vet vetën i humbën total tu me ndu se një popola i po dhe që dhe sot ka kësi kësi kër i si dërgjie dhe sot ato nuk dërgjëtarë në kur e majtë prami ma në fond ma në fond do i leshojnë në vërë me rahmet muslimanët e qërët i leshojnë më tërkuz për po tërkuza nuk ka si pati njerit të lidhëm, hazër të lidhëm, hazër hazër i lidhëm lësh balë të fat hinë tokë E i hudhin më në tëpër, i hudhin si për njënë qinë tonë dhe E masit i hudhin avullot, a i shëndrodh në balt Kjo ke faze e tret E faze e para gjënë fun pra të mas Shëndrodh në dhe, ma vojnë, thate më rëfrimat e E më rëfrimat edhe ti ka shë e kejë vaktin E kejë kohën me mëndu Se dhe atë fletën e thatë qira prej bagremit Edhe dhe, dhe të bjerën dështë a ma vojnë Edhe atë e më rëfrimat për më të haropë se farën për me bije ka me vete, a e do të bije në pranë varë në atë vend këtë nalëshë, edhe ti do të haluki, po do të bije shte farën e të razimit e ke me veti, e a ti do të bosh, a ti me lajkje e vorin, barkë tukit ka me pyt, e ti që të hudhën deti, a ti në fun e ke e vorin, a gjekan me pyt, e ti që të gjegu zjarin, e dhe a ti jenë zjarin e ke pasvor, a gjek e mu pyt, e prej a ti e ke me dalë, tha Allahun kurani kërin, Po t'ja asë nxete një matë bukura Po ka pasë matë bukura Po për i nxan Për po i nxan ka qafa, për po i nxan ka fëtira Për po i nxan ka komët, për po i nxan ka veprimi Për po i nxan ka inteligenza Po unë di gjarpën ma inteligenza e ma imunish Ka gjarpën ma inteligenza e ma imunish shumë Po unë azat e qafës Të mpallë, shta unë azat qafës ka njeriu Të mpallë, gjirafën e a di njerëzit Ska njeri, shka se di gjirafën e a shka ka qafën 8 Unazat e qafës i ka për kanumëri Barabar me i rikin Unazat e qafës i rikin Janë me numër të barabar Ta me unazat e qafës zhirafës Pra përthojmë I rikin e ka prejardën prej zhirafës Përse, zhirafa E ka prejardën prej i rikin Këtu kësi puna Poshtë Të gjitha poshtë Prej ka ka njeri ju prejardën Prejardhja jonë ashë nga dheu سالله الكران الكريم منها خلقناكم سا بريساك يكم كريو سا وفيها نعيدكم تذورت بي أفكرو يجيب مران سا نده بي كثاين ومنها تخرجون سا بريساك يميون ذيار نسر بريساك يميون ذيار نسر ته ينشاني ته ينشاني ته ينشاني برمثيم ته ينشاني برمكثي ته الله جل جلال وغاته شاية تجارة ومن آياتيه këllë kukum në khala kallakum në fësikum e zvajja këtë tjetë sot ndokët ajetë e fundit rrim s'ka ndokët sot apo bja prej shenjave të cilë që srasin me uksita Allahu gjëlle gjëlelu edhe me mendu qartë për madhrinë e ti fa unë ju kryodha juve Allahu gjëlle gjëlelu e tashtë prej juve e kryodha dhe në qëtër njeri shorten e juaj min an xhalka lakum min azwajikum shorten e juaj partnerin e juaj bashkshorten e juaj e krijova tha Allahu prej juve in nderuar xhebot e ke kohën me thën po çka ka këtu që na ta besojm Allahun edhe më mirë edhe madh madris se besojm si çka tash tan Kurani Karim wanja'ala bainakum mawaddatan warahma fakambon mesin e ju shumë një shmëri thajla në zburit edhe gruz një shmëri insaf, marhamet, vutsi edhe dashurien si pas kurani kerimit si mundet që një njeri i huji i tila është moshkull kalen në familin e qerve mësafir edhe jeton një kohë gat pak ma vonë ju mërzitët mësafiri bur a refugjat a i, i zanëm a i këma këtë dhjune një ko mirë të ne dikur zanë me full mre enda dikush se qish mi a pasboni qare diqish, edhe ma vonë deklaro njërë zi për të shoqin ma ingusht dhe vallat që qëto asha së po shkon ma nuk po shkon a ma kam ngjel o bo kjo është realitet, kjo është realitet. s'ka me dhe ku po dhe ajo gruja që e murën për asaj familjë suje dhe ajo s'ka jo një. E shka u bëhjo të të të të të të të pasi e problemit. Edhe për dhimën njërzit me dëvërtet, kur për dhe sërë ere, edhe përmeriton me udhim, përmeriton me udhim. Fa Allah, unë kërani kërim, unë kam njëll dashurien me si juve. Një qikë e pregaditin një familje me përcel, me darës dhe dhe me dufas, me dhe dhe, qetra familje në nivellin më të lartë të gëzimit e ngritin ditën e darthëmës, e pritin se po vjen një njëri, e kush po vjen, pra, kush po vjen? E pritin se po vjen një njëri një një një i qetra familje, kush po vjen? Po vjen ajo fleta e asaj pëmës familjes atje, e po vjen në borim tanë farën me veti për me bi qetra, për me rritë popullin, për me unis një familje e ratave, As meriton kjo punë gëzima. Sallallahu Jallallahu, edhe kët gëzim jamon aty Brenda. Edhe në kët gëzim jam tha jamon, edhe këtu është madhnia e imë. Mirë për tasht i njerdhit e përdorin mirë ata, edhe e përdorin keq. Dashmëre kam fjalën. E mirë përdorin, edhe e keq përdorin. Kë kuina është? Kjo është hisja e njerëzve. Kjo është hisja e njerdhve. Kurse Allahu Jallallahu këtë e përshkruan hisën e vet. Ka thonë, "Kët sunnat" Un e bona, që në përmet këti sunneti, në përmet mjellës, këti afrimi, e bona unë që ju t'jeni në gjami, mas juve në që në gjami, mas juve, mas ative qerve, aje që kreke i sëllës në gjëdë moment, aksham në gjëdë moment, të sëpa, të sëllës edhe njerëzit të thojnë elhamdulillah në bramje, e të thojnë elhamdulillah në bëgjës. Inderuar i gjëbot, këtema ju, insha Allah, mizën Allahu gjëllë në gjëllë në zëfashtonë me lutje sinë qerta të gjëmatë i jonë më thipohim dhimën me arë me harës në gjami nuk ndrut ju për sësë vera verës këtë ju në thëjshë ju në gjami, jasë të gjami thëjshë, por, pu në thëjshë pu pundosh, ka me punë në hoqë pu ka me pëndonë shka pëndonë për zeshë i sënë për ven ajë dhe tashë prashti ajë hapëmi kësh për zeshë ti Unë ala atë harë e kam ditë kush pëtë dhe Edhe shti e di Atë harë puna me gjithë mohabetin Shti veç mohabetin Dil o oh, ti nderuar Po i mjeri ti Po ti ta si kur ta dish Veç në këtë dërësën e sotit Prej filimi që ka të kapshtu Vetëm këta me ditë Unë së pëtë thëmë si ajo Gjermonka shka i tha shqiptarve në Shqipëni Se unë e më më hush Unë nuk jam si ajo Pa jo ati dhe ju sani laf të ronë shumë Unë gjëma të temë Kur atë laf të jamë thëmë Po jamë thëmë që kaqë me ditë ti Sa ke humë që s'ke qenë Prej filimit Shkat ka pështu sot E në shkat ndikon kjo sot që s'ke qenë Ndikon mës me kuptu atë Shkat folët në e thër shumë këq Se kur ishmi në shkollë na A ditë që nuk prezentoishmi në ligjerata Në u bakë e pengesa Me modhe për me kuptu doktorin Kua është sot n se e ke bo bosh lë, ke ke bo. Nuk banë me, nuk banë kështu gjëmot. Kjo punë ju që i pe banë në sash e ndarëshme. Ju së mu e nëri mu se nuk jam unë e hegja që i sot kam him në kërsi para juve. 24 viti me juve me rao. Ju, ju që i pe banë nuk asht punë e ndarëshme. Me zonin me arën gjami, dhët minuta para dersit, para që të kryet dersi me arën gjami. Që ka për bani? Allah unë kërani kërim surë të lë gjuma ka përësit. Me mbil, d Ja ijuha allazine amanu, idha nudija lissalati, min jemi ljumati, fës'au ila dhikri Allah, odë besimtar ditën e jumas, dior të namazit jumas, dior para dhe dior mrapa, ka thonë mbëllë, mbëllë, këjtë, mbëllë. Jo kur të vëjnë të ti në kom, nuk është, nuk është islam ti me mërë abdëzë barabar me zonin, nuk është islam në... Ligerate e gjumos, është pjesë e gjumos, oj nëndëruar i gjëmatë jemë. Liderësi i gjumos, është pjesë e ngushtë e namazit gjumos. Pra gjumaja nuk fillon shti, gjumaja ka fillo ora një mëlejtë. Kushtë vjen ora shtatë, sadakën e ka sa një demë e sa për nga mërë jone, alisërë të sëllamë me dhonë, sadakën. Kushtë vjen ora të të, sa për nga mërë jone, e ka sadakën sa një ljopë me ku shvenë sa ati non gjumon gjami, e ka sadaken e një delës, e ku shvenë ora dhe, e ka sa sadaken e një pulës, e ku shvenë qiket vak, ta e ka sadaken e një një vos. Pa vojegji gjithmona, a zban pak me rita, anda shtas mu ka kushmet mësus e qizduhët, jo i ndëruartis, jetu shku posht për mësim, jetu shku posht për menë, për manje të shku poshë që ispët më teket me ndryshu pak me ndryshu sistemin unë sistemin e o gjallarve ndryshova pëse ti së pëndryshon sistemin e gjemotit ho gjanë që ketë kursi 24 vetë ka hitë me kaldu dhe rëzët dhe ki ka para zani gjumos e unë një orë pra pa me minuta kër të rejë sa atë i gjavis ti tësë pëndryshon që ka mu prit ndryshon, ndryshon livrit lëviz të ka e mira oj dashur Lëviz të e ka e mira, që mas shumë ti, ti jetë konvenon ajo, ti jetë ban hajë. Inderuar i gjëmot. Unë e qësi qësi dëshira të mdoja kam shumë me shprejë. Si që jëse me rakë, shë i kishtona e gjërmonga, se ju shti kur dili kejtë dërëse në arroni. Shë ka me qëjo, shë i kishtona jo, a gjëse kjo shkonë poshtë, mirë në latë me vetë i mështë në shkoj e gjithë ki mundë poshtë, pro. Pa o prishë, Sistemi na, vetëm një vet para, një grua ka pra, ardhur në Shqipni, prandaj dinë edhe këta se. Edhe kanë vet gazetarë që çish po duket ka kahet nëpër Shqipni, të kanë kujtuar shiptarët se Shqipnia është, ashën Gjermani po dësen për bukë. Jugosllavi po dësen për bukë, açi po dësen për bukë. Sa pasmë bis kur ti bën tha, të shkalltë balonit kur ti hipi me skuaj u ka dhënë fat, ti pyet më një, një herë, si ja harruan ato? Pa të shkalltë balon aeroplanin tha. Çish çish ç'to dok? Ta, çish ç'to dok? Sa s'kemë harru me fit. Ta ndejami pra. Ne dit çish jeni tha 3 milion u vardi sonte kët. Ora tadi rëti ç'ki lavka ai lavfit e vallonit. Billahi el fatiha.